Jabur 49 dari ayat 1 sampai 20 Untuk pemimpin musik, Masmur Puak Korah Dengarlah wahai segala bangsa, pasang telinga membahai semua penghuni dunia, baik hina atau mulia, kaya atau miskin Lidahku akan menuturkan kebijaksanaan dan rendungan hatiku akan memberi pengertian Aku akan meneliti peribahasa dan menerangkan artinya sambil memetik kecapi. Mengapa aku harus takut dalam masa kesusahan ketika kejahatan yang memburuku telah mengepungku? Mereka yang bergantung kepada kekayaan dan berbangga akan harta yang banyak. Seorang pun daripada mereka tidak berdaya menebus saudaranya dengan membayar harta tebusannya kepada Allah. Kerana harga tebusan jiwa mereka sungguh mahal, maka jiwa mereka akan musnah. Mereka tidak dapat hidup selama-lamanya, tidak dapat mengelakkan kubur. Setiap manusia melihat orang bijaksana meninggal dunia, begitu juga orang bodoh dan orang tolol, lalu meninggalkan kekayaan mereka kepada orang lain. Dalam hati mereka menyangka rumah mereka akan kekal selama-lamanya Akan menjadi kediaman juriat mereka turun temurun. Mereka menamakan tanah dengan nama mereka Namun demikian manusia meski terhormat Tidak akan kekal Sama seperti haiwan dia akan mati Inilah nasib orang yang bodoh dan keronot mereka yang menyokong kata-kata mereka seperti dendam mereka berbaring di kubur maut akan membaham mereka orang yang tulus akan berkuasa ke atas mereka setelah pagi nanti dan jasad mereka akan dimusnahkan di kubur jauh dari tempat kediaman mereka Kerana Allah yang akan menyambutku dari kubur dia akan membawaku bersamanya Jangan runting ketika melihat orang menjadi kaya raya dan keluarganya semakin dimuliakan, kerana apabila dia mati tiada sesuatu pun dibawanya, kemuliaannya tidak turut masuk ke kubur, walaupun dia berasa bahagia ketika hidup. Kerana orang yang berjaya sentiasa dipuji, namun dia akan menyusul nenek moyangnya. Dan tidak akan melihat cahaya selama-lamanya Orang yang dimuliakan tetapi tidak mengerti Samalah seperti haiwan yang mati